что решил устроить этот трюк с контузией. «Чтоб тебя не узнали, а?» «Контузил у меня, гражданин начальник, под бомбежкою». «Контузила?» — говоришь. Майор аккуратно уклав прочитанную паперчину утечку течку и на том месте вытяг с наступно. «Бывает». «И так контузила, что ты делаешь вид, что забил про другие очень интересные факты, а я не забил». Степан опустив важкі повіки і знову отримав ляпаса. Без сьогодні був гуманним. Чи то з перепою не хотів брати на себе зайвого фізичного навантаження, а чи то розраховував завербувати чергового інформатора. І односельчани, твої, незабілі, і показали, що ти, гніда фашистське, пошов в бандеровці, щоби стріляти нам в спіну, він урочисто закрив теку і ляснув згори долонею Сотник трійця. Забіл опір, як усі москалі, не міг вимовити м'якого українського ць. Степан змигнув очима. А як же я мог одновременно бути красноармійцем і бандеровцем, ще й сотником? А вот про это ты мне в следующий раз и расскажешь. И про то, как в СС потом пошел, тоже расскажешь. Вы, шахлы, все хитрые предатели. Подумаешь хорошо и расскажешь. Потому что у меня времени сегодня на тебя нет. Понял? Так. Иди. Времени нет. Так отчим выявляется, пояснился сегодняшний гуманизм особисто. Більшість зміни становили новачки. Це була дивна суміш, вивезені із Західної України селяни, провина яких полягала лише в тому, що вони жили у районі, де діяла УПА, і мали можливість постачати їм харчі та цілком мирні пруські німці, зігнані з рідних земель через те, що їхню рідну Пруссію мали тепер поділити між собою росіяни та поляки. Поки політрук та начальник виробництва проводили новачкам перший інструктаж, півтора десятка в'язнів зі старого контингенту мали змогу покурити, звісно, хто мав тютюн. Усі вони не просто так трапили до зміни з новоприбулих, адже перший тиждень тут норма складалася лише 60%, другий – 80% і тільки на третій – непідйомні 100% із продовженням зміни аж до виконання. Степана до цієї козирної компанії через кента-нарядника влаштував придурок Васька Гуляй. Придурками у таборі звали тих, хто не працював у шахті під землею. Точніше, Ваську можна було вважати все-таки півпридурком, бо насправді він мав відношення до шахти, опікувався електричним підйомником, примітивним механізмом з валу, троса і двигуна, який підіймав та опускав у яму, Кліть з людьми. Була у його господарстві також ручна лебідка, в яку можна було запрягти десяток двоногих худобин, що населяли табір і мали назву спецконтингент. Таку тягу застосовували під час відмикання електрики, щоб не переривати виробничий процес. А Васька Гуляй був про цікавим типом, народився у таборі десь у Казахстані, виріс у дитячому будинку за колючим дротом. Там таки за крадіжку шматка хліба на кухні отримав перший власний термін. Звідти ж у літку 41-го був етапований на фронт. Щоправда, війни тоді не було. Підрозділи, сформовані із зеків, засуреджували біля кордону, щоб за командою кинути у прорив на кулемети, замостивши їхніми тілами дорогу воїнам-визволителям Європи. План не спрацював. Німці вдарили першими – і чорно зеківське воїнство радо здалося першим ліпшим солдатам противника. Тим більше, що воювати немало чим, зброю видати чи то не встигли, а чи не збиралися. Далі було чотири роки по німецьких таборах військовополонених, з них рік у Бухенвальді, а потім цей фільтраційний табір де Васька кантувався 44-го, вже два злишком роки. Від народження він не знав, що таке воля, і тому сам себе називав гордовито «вічний ЗК». Навіть два тижні напередодні війни, що їх довелося провести у волинських лісах, окрім клімату, нічим не відрізнялися від таборового життя. Перейменування в'язнів на червоноармійців не позбавило їх конвою та знущань козлів-бригадирів, які тепер стали сержантами та старшинами. За два роки нового радянського ув'язнення Васька зробив стрімку кар'єру. З-під землі із забою піднявся нагору, примудрившись витіснити з посади розконвойованого дипломованого електрика. Але амбіції хлопця не мали меж, і зараз він поставив собі за мету стати візником – Людиною, яка розпоряджається старою гарбою і півдохлою шкапою, а тому регулярно виїздить за колючий дріт, доставляючи на зону продукти. Це було хлібне місце не тільки за продуктивою нормою, але й тому, що дозволяло привозити з волі і продавати у таборі такі необхідні, але зовсім недоступні речі, як голки, нитки, махорку і навіть самогон. Посада з правом виходу із зони здавалася недосяжною для будь-якого підконвойного, але тільки не для вічного ЗК Васьки. Він вмів знайти підхід до будь-кого на зоні і, маючи неабиякий лінгвістичний хист, з українцями говорив мішаною українською, з німцями містечковою німецькою, яку вивчив ще перед війною від засланих українських та поволзьких німців спілкуючись із кримськими татарами охоче вживав їхні слова та навіть цілі фрази ну й не забував звісно блатної музики що на ній виріс але застосовував нечасто у фільтраційному таборі майже не водилося кримінального контингенту всі ви ізменники соціалістичного отечества кричав політрук галицьким і прузьким дядькам, які у більшості не розуміли російської. А якби розуміли, то збагнути, звідки у них польських чи німецьких громадян взялося раптом це отечество, і як вони могли йому змінити, не зуміли б. І поки наші доблісні органи будуть вас а ви будете займатися общественно полезным трудом на шахті. Може, Перекласти для німців? Нічого ж не розуміють, запропонував Степан Васькові, який підійшов до нього і приязно пригостив махоркою. Їхня симпатія була взаємною і мала окрему історію. «Не поможе», – сплюнув той крізь зуби. «Ти подіві на них. Ну, скільки вони продержаться?» Картина й справді не надихала. Виловлені по горах сиві вуйки. Та змарнілі прузькі бюргери, що за віком та здоров'ям негідні були навіть до фольксштурму, у низькій вирубці, де тече зі стін, хлюпа під ногами, а подача повітря поки що не налагоджена, не мали жодних шансів вижити. Ви будете получать по кілограму хліба. Подумайте, і ваші родственники на волі стільки получають, судячи з цього ілі, Политрук на прізвище Кацнельсон родом был з Украины. И оцените, что это вместо расстрелять вас на месте, как гнусных предателей. «Стёпа, а ты сейчас не лучший за них», — повів далее Васька. Він говорив байдужим тоном крізь зубы, як усі блатняки. Але, попри цю воровську позу, інколи, наче раптовий сонячний промінь серед лісової гущавини, проблискувало у його поведінці щось щире, може, саме тому Степан і покоришував сим, на перший погляд, пропащим персонажем. А в забої ти точно дойдеш. Я таких наглядівся вічний зК розкурив самокрутку і сплюнув під ноги крихти махорки, що налипли на губі. На больничку тобі треба соскакувати. А ще краще подумати, як придурюватися починать. Давай підшукаємо тобі містечка. Степан лише скептично гмукнув. Та не бзди. Мене коли в Бухенвальд по етапу кинули, ну все, думаю, тут тобі, Вася, і лапті сплітуть. Лагерь то, ого-го, людей як деревів на лісоповалі. «Таких, як я, знаєш, скіко?» «Так і ні. Місяць працював, як скотіна, а там у придурки таки вибився. При больничці жмуріков таскав. Я ж по-німецькому трохи наблатикався. Ще Сибірі. Спірва, коли фріців антифашистів пригнали, а потім наших дойчів. Отак за язик нагору і потягло». Степан зробив велику гірку затяжку, і замислено випустив дим. Та я не по цих закосах, ти ж знаєш, і Бистряков щось спокою не дає, не вірить в мою контузію, і справу не одну шиї, а цілих три, що я і в полон німцям здався, і бандерівець, і в дивізії Галичина служив, і все одночасно. Васька хитро зіркнув оком. То лучше на дивізію коси, «Ти ж под пшеками родився. Конай під поляка. Тада можуть на Польщу етапувати. Може, там легше буде. Всяко не Сибір? У Бистрякова закосіш. Направу? Політрук закінчив виховальну промову і похмуру колону погнали у напрямку шахти. Васька поспіхом забичкував недопалок і акуратно поклав до кисету. «Ну все». Побіжав. Роботу гонять. Степан добре знав процедуру спуску і тому спочатку неспішно докурив, намагаючись відчути смак кожної затяжки, а тоді вже й собі поплентався займати чергу до підйомника. Він вже звик до того, що шлунок підскакує аж до горла, коли залізна кліть летить сто метрів донизу і тільки щулився, спостерігаючи смертельний жах в очах новачків та побілі від напруги пальці, що заклякли на прутах град. У багатьох навіть хреститися не вистачало сил. Розпаливши вогники за скельцями ламп, чергова четвірка, прибитих стометровим падінням у клітці, приєдналася до бригади, що накопичувалася у заглибині біля стовбура. Новачки, зачепившись кілька разів головою за крокви крепежу, безпомічно тупцювали на півзігнутих. Звідусіль чулася притишена німецька та гуцульська лайка. Їм ще доведеться засвоїти мистецтво пересування у штреках і вирубках. Звичайно, лише тим, хто не згорить раніше від роботи і сирує мряки вугільного пилу, який миттю проникає у самісінькі нутрощі, стискаючи груди задушливим кашлем, зводячи м'язи та безжально, неначе терпугом до крові, обдираючи горло. Тут у нас, звісно, не курорт, Марк Шейдер кинув критичним поглядом по новій партії обідранців. Но і ви на курортників не похожі, і на шахтерів поки не похожі. Трошки подумавши, додав він, а щоб бути шахтером, вам первим ділом надо знать, що по нужді у шахті ходити нельзя, бо тут як у танки, дишиш, чим пердіш. Він обдивився ще раз різношерсту гуцульсько-пруську публіку, чекаючи на певні реакції на власний жарт. Реакції не було жодної. Очманілі від першого спуску у забій люди зовсім втратили здатність розуміти чужу для них мову, навіть якщо хтось до того і розумів. Ну що ето за наказання, розстроївся Марк Шейдер. Опять фашистов нєрускіх ціла е смена. А ну хто може розталкувати этим нелюдям? У повітрі повисла тиша. Степан озирнувся, Чи не знайдуться охочі? і врешті сам визвався. «Я». «Головка одхуя, Завчино пожартував Марк Шейдер. «Фамілія?» «Шагута». «Степан». «Спецконтингент». «Ну давай, спецконтингент». «Наярівай!» Степан переклав цю нескладну промову спочатку німецькою, а потім українською. «Расталковал?» «Молодець!» Начальник набрав повітря у груди. А куда ж ходить по нужде? спросите вы меня. И я вам скажу: Ходить по нужде надо у вагонетки, которые идут на гора. А почему у вагонетки? Він взял паузу, щоб дочекатися, поки Степан перекладе, а потому что.